mpenzi mtazamaji wa Mbororo TV matumaini yangu ni mzima wa afya. Wakati kama kawaida tumekutana tena. Kwanza ni radhi kwa sababu muda mwingi na sipatikani hewani, muda mwingi na sipokei simu kutokana na mitiani na ma, na majukumu na nayo. Mimi niko sasa niko Morogoro <coughs> na leo tuliamna tunapika ugali, kuwa mwezi hii kwanzia mwezi wa kuminamonja wa kuminabili paka mwezi wa kwanza kuwa tunabandika magaya ya uganga, tukiipua, tunabandika magaya ya uchawi kwa hiyo mara nyingi sana tunakuwa hatuko sana ya waja wengi tunatumia uganga wakupika na uganga wa mizimu tunakoga tuko bize sana na mwezi hii kwa hili ya kupika uganga kwa hiyo, na sipendagi sana nizime simu kwa sababu ukizima simu wengi watachukulia kwamba daktari hapa labda katuzimia simu kafanini hapana ni bora simu ite, uje ukute message au ukute miss call, kuliko simu kuiweka ikiwa imezima kwa hiyo nisamehe sana lakini muda simu fupi tutarudi kama kawaida na tuendelee kuasijana kama kawaida na shughuli zetu kama kawaida kwa kwa sasa wako wasaidizi wangu Morogoro na kwa wasaidizi wangu Dar ukifika utasaidiwa bila wasiwasi kwa leo nime Mnuni moja kuja kuwa, kwa mawiri matatu Kwa sabu mlea mwingi sana na kwa posti Na watu wengi wanakua natamani kupata elimu kupata mafunzo ya Dr. kwa Kweyo, tunaendelea Leo nilisema kwa nataka ni waelekeze kusu Mchawi anavoeza kuingia nani na akafanya mapenzi na wewe Bila kufahamu Lakini pia Anaweza kakusababishia matatizo Matatizo gani hasa? ya nakaweza kuyatokea, endapo mefanya matenzila we bila we mwenyewe kufahamu. Unangubu gane na hitumia? Unajini mm -hmm. gane na mtumia? Hapa leo tuwe pamoja mwanzo wa kipindi, baka mshu wa kipinzi, basi, tupate mawili matatu kushari. Kwa hiyo, nilisema, tuzifahamu aina za ucharu. Yamani, Aina ziko nyingi sana za uchawi. Uchawi huko aina zaidi ya miane na kumi. Ambazo zimezunguka Afrika nzima na lumia kiujumla Kuna aina miane na kumi za uchawi. Zimezunguka Afrika na lumia nzima kiujumla Tisani kama tunahirwana. Uchawi au uchawi, anapo kusudia, kutaka, kujia, kutenda na wewe tendo la ndoa. Pasipo, we mwenye kufahamu. Kwanza, kuwa sio kila mmoja tu anamwingilia hapana Kuwa na sababu zake zinazosababisha maka kaja akafanya tendo la ndoa na wewe ila kufahamu sababu gani sababu ya kwanza mchawi anapotaka kuja kukutana na wewe kwanza uenda ume mchokoza, au amekuchukia au ana sababu tu uja umchokoza lorote lolote ila kutokana na wivu wake wakimaisha, kimaisha wivu wake wa kimaendeleo Kwa nini wewe unapendwa na watu? Kwa nini wewe umekuwa ni mtu akupendwa kazini? Kwa nini wewe umeikuwa ni mtu wa kuambiwa kusemwa mazuri? Kwa nini umekuwa ni mtu muda wote unasifika na watu kwamba una tabia njema? Hiko ndo mchawi yeye anakuwa hapendi. Aiza amekutaka, amemtongoza wanamke au amemtongoza binti, yule binti amemkatalia amemjibu ovyo. Sasa mchawi anataka kukumuonyesha kwamba mimi ni zaidi yako wewe. Wewe unajua mchana na mimi najua usiku. sasa Kuna miti miwili huwa naitumia. Na miti hii, akisha ipata, akisha, itu, akisha, akisha inda katika hii miti. Kuna miti uletua mkhajari na fajari. Sika matumerewa. Kuna mkhajari na fajari. Yani miti, miti miwili. Kuna hajari na fajari. Hii pwaina miti miwili hiyo. Miti hii, huwa inatoa nguvu. Yani inatoa mwoshi mwoshi. Akisha inda kisha ndo kuongia manini waki ya kishirikina. Yani maneno yake ya kichiawe pale. Kuna miti hii inatoa nguvu, inatoa moshi mwuthi, ule moshi anawamuru umuingie katika mwili wake. Ule moshi ukisha ungana, ile miti mwili kisha ungana na ule moshi ukatoka. Na yale maneno nyo ya zungumza, ndo anatoka ule moshi unamuingia kwenye mwili wake. Na unaanza sasa kumuongoza. Yani ule moshi ndo ukisha mungia mwili wake, unaweza ukamuongoza, akaingia nyumbani kwako bila wewe mwenyewe kujua na akakuchukua akapuliza ile nguvu ya ule moshi ule moshi ukamuingia labda mumeo akakatua usingizi wa zwalula yani ghafla mtu analala kama amekufa jumla tigri kabisa mchawi na akakulaza na wewe kimuunga akikupeleka katika hisia za mtu uenda unayemwaza aiza unamfikiria sasa je nani kupitisha hizi hisia ili wewe ukawaze mtu mwingine hapa kuna jini wanapenda sana wengi kumuita Jini huyu ni popobawa. Si Sili kama tumeze tumepewe wana Wengi wanapenda kumuita jini bawa, Lakini huwa anakuwa ni subiani Sabu subiani yuko aina nyingi Kuna subiani anaweza kuzuia kizazi Kuna subiani yanaweza kuzuhia Kipata mtoto anaua Kuna subiani anaweza kuwaribu mausiano yako na mumeo Kuna subiani yanaweza tumika kwa njia za uchawi Kutaka kufanyisha njia za kichawi Ambe subiani huyu yungi wanapenda kumuita cheketu Jini cheketu ndo yule yule subiani ambaye ana uwezo wa kukualimu wewe na karibu kizazi karibu mauhusana karibu ndoa yako. Mtu anangaika, analeta barua nyumbani kabisa kukua, lakini ghafla anagaili, anaenda kuolewa mtu mwingine. Siju kama tumeelewana. Huyu ni subiani ambaye ni ni ni ni hatari sana. Sasa hapa kuna jini ambaye tunasubiani huyu ambao wengi tunamwita Popobawa yeye sasa ndo mwenye uwezo kuwa ni yani huyu ni gini tunasema siwezi ni katumia malino babaya lakini ni gini ambao wana mwita maraya huyu sasa kama namuingia labda binti huyu huyu, huyu kwa kubaba yani gini subiani huyu ambao ni maraya hakimuingia binti haisewe binti mtaongea ambata mtachoka ni aturi yani bila kupata wanaume watamu sita kwa siku hawezi akalizia Kwa hukuna mwingine nafanya yale mambo, nezo kashukulia kwamba mba hui mnitabia yake kumbe, anatatizo teali idimesha mwingia hila njimema kuwa Sasa hui ugini akisha mwingia, akisha, akisha mwingia ulegwana, ambao teali imetoka na nguvu ya hile miti miwili. Mchawi sasa anamuamuru kwa mba nataka ni pereke kwa fulani, au kwenye nyumba fulani, au kwa mtu fulani nataka leo nikashiriki na ya tenzo. basi yule jini ile dawa ina ana yule jini anamtoa hapa msiamu flani anakuja Na jini umara nyingi anaingilia katika pembe au paa nyumba Ko, unakuta kimesikia kitu kama kishindo au mtu kama kamwaga mchanga mala kitu kimedondoka ndani ki kidondoka ndani unaweza ukasikia kama ukaishi yake ndio uenda labda paka upanya nini imepita ghafla unaanza kupata hali fulani ya usigizi au usingizi, au usigizi takusauli jini akisha ingia kaze yake ni kukuliza ule moshi ambao tayari alishaoamuru muingie yule mwanadam Kwa hiyo tajio mwanadamu anakuwa anaumbo ana ana, ana, ana, ana nguvu tena ya jini pamoja na ile miti miwili aliyoingiziwa. Kwa hiyo kisha kuulizwa tayari yule jini ndio anatoa sasa taswila, anakwenda. Sababu jini ana uwezo anajua katika kwamba wewe leo katika tembea yako ulikutana na mtu fulani akakutongoza ulimpenda au ulikutana na mtu fulani sasa anataka uje dotoni. Kwa hiyo anakwenda na kuwekea taswila, taswira picha ya yule mtu. Hai umeokota mara mbefikana hapo katika mara vidavi ndio mchalo wala tapati chini akuja na kutoa na kutoa kama mguu yako anapashii hivi ana shiriki na wewe tendo vizuri kabisa bila wasiwasi paka anamaliza akimaliza kama mguu yuko hapo anamwangalia na wengine wanakuwa ni washenzi yani wengine wanakuwa ni washenzi akishamaliza kwako anakwenda kwa malauni anakwenda Anakuenda na nabdavid Kwa nakuta Mtu wanapojashanya leo tumengiriyo sisi ni mbizi mukanga kugengineo mimi mengiriyo ni nani kumbe ari ni mtu ambari alikuwa na kisa na wewe au kuna mtu alisababisha kuwa matasa nemi wewe ndakani kupomesha ana kuti yai guwe pamuone na mke. mtu wewe mdu na kujia kufuta ba na koko ba na kushumbua sini alafu tukuta asugu ya kisha kujia katika kikao cha kuamba koko ba na kushumbua na yeye pengine na mtu waanza kusumbuza kuamba yantu na kushumbuliwa sana usiku kwa tulai iri msimshuki Sasa utamjua aje ni wape tusiri kubwa Mtu huyu kumkamata ni kazi sana Na inatajika nguvu ya ziada Kulushika mtu huyu Kwa sababu miti anoitumia ndio miti nikuu yinopika gaya uchawi Kwa hiyo mtu huyu anotakua kumkamata Ni yule anijua kupika uchawi Kiundani zaidi Ni wape siri jamani Uchawi sio kitu kidogo Uchawi ni siri nzito Na diobana mpaka leo Hakuna liya utamuwa mzizi wa uchawi ni nini Kwa sababu Kuna vitu nita kuongelea kwamba watu na kwambia mchawi, nyumbani kwangu, nimemukamata sii mwanga, nimbani kwangu, yamani. si nzito sana hii. Mchawi ya kamatu kama unakufikidia wewe. Mchawi umfati tu ukamukamata ilimbladi tu nimemukamata mchawi ya pana. Na endapo, huu kinga yoyote ya kawaida na kinga zako tu hindi ilimbladi kinga. Hapa nini ukamukamata mchawi minakupa hata wiki ufiki. lazima uondoke Wachawi wana ushirikiano kama madelewa boda boda. En, uchawi uwaga wana ushirikiano mkubwa Ukiubundua elu ukasema uka ni mchawi Yani yule aneijua yu ngome ya mchawi umemshika leo hapa Basi ujio unaunda timu Watatoka wachele kutoka Sumbawanga kutoka, wanatoka, wanatoka, wanatoka, Watatoka Mwanza Watatoka Geita Watatoka morogoro, Watatoka Ruvuma Watatoka Rufiji Watatoka Mpanda Watatoka Sibinga Watatoka Mafia wat, Wachawi watatoka ta, Tena wanatoka Mlabi Kundi Wanatoka wale jingunge. Wanaseba kuna mtu wamekisha siri ya uchawi. Uchawi ujamani kugundua ni kazi. Watakumea sabana hui tunangundua. Kuna siri kaigundua. Kuna mtu amemshika mshika. Hame wetu. Siri yetu imegundurika. Hata kui kuibujisha isiri sana. Na lazima wajua kutoe. Usione si tunakaka katika mitandao. Tunakunje tunapaili mza uchawi. Ukaliwa kwa mbala mda hayule bana na tu. yule nafanya nini uchawi mizito. Andomano nakuta wengi wanangaika wafanikiwi Wasamu kuna sili nzito ikondani ya mchawi Mchawi siyo ilimladi ilimladi Mchawi unofanikioda ni mmoja tu Kitaka kupigia leo kesho ulale Watu siyamuke unapigia sa Masaishina nde tunapigia sa, sa eja subuhi Baka masaishina nde jibu nimetiki Uwani mchawi ya taari Na minta hapa leo nifumo kwa mba mchawi Na ungo ungo ni kwe Ungo huo kupetia maindi, kupetia mpunga, kupetia mcheli Ndo ungo ya ye yewe Kuo siyo, huo ungo nita kuwelekeza. Ungo wa ina gani, ni kitu gani Keno choito un Oyo tumesema kuna miti miwili inamsababisha mtunjawi ili aweze kushiriki na wewe kuna madhara gani tupatane wate mapumziko lakini nakuja kueleza madhara gani yanaweza kukusababisha endapo unaingiliana na mchawi pasipo wewe kujua ni mazara gani naomba na tuwe pamoja